Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, de după mare mila Ta, rugăm-ne, auzi-ne și ne miluiește! Domne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru ca să se păzească Sfânt Lecașul acesta, cetatea aceasta și toată cetatea și satul, de mânie, de foame, de ciumă, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri, de războiul cel dintre noi și de moarte năprasnică, pentru ca milostiv, blând și lăs neiertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru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 Că ne rugăm și pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pre noi. Domnul Dumnezeu! auzi -ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, milostiv fi nouă stăpâne, față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm...